Biografii Memorii Biografia unei capodopere Scrinul negru Scenariu de Cornelia Ștefănescu Cine vizitează Casa Memorială George Călinescu, donată Academiei de soția scritorului, data după moartea lui, are prilejul să admire printre cărți și alte obiecte de valoare o comodă. O mobilă, ca multe altele, am putea spune, plasată ca tot ce se află în casă, la locul stabilit de George Călinescu însuși. Realitatea este alta. Comoda, celelalte lucruri din jur, modificările casei și ale grădinii care l-au solicitat atât de intens pe romancer fiecare în parte, pot fi desflușite în atâtea din paginile operei definitive, romanul Scrinul Negru, ca decor unele, altele nu de puține ori ca materializare demonstrativă a unei îndrăsnețe idei din domeniul arhitecturii, ca personaj chiar, cum e cazul unic al mobilei amintite. De la ea se trage titlul. Găsirea ei a însemnat momentul decisiv pentru demararea redactării romanului cât și pentru găsirea formulei sale moderne ca tehnică literară. Două romane în unul singur. Ponderea distinctă este dedusă din asociațiile imediate sugerate de cele două destine pe care le reprezintă. Prin catii, romanul destrămării unei clase, prin Ioanide, romanul transformării unei conștiințe. Trăsăturile care îi opun pe cei doi, făcându-i exponenți ai două lumi diferite, sunt concentrat formulate ca o concluzie spre finalul romanului când dialogul început de Madame Valsamachie Farfara cu Ioanide în cel de-al treilea capitol, i-a sfârșit în capitolul 25 odată cu lectura arhivei din screen. Madame Farfara, ce părere ai în definitiv despre această tati? Mm -hmm. Aș fi curioasă să știu ce opinie ai dumneata despre ea. Hm. A avut, fără îndoială, foarte mult temperament Eram în chipul ceea ce se numește de obicei o femeie fascinantă Dar, dar nu ți-ar fi plăcut Și da și nu În cele din urmă nu ți-ar fi plăcut Dumneata Ioanide, ți-am mai spus Ești un om excepțional care vrăjești oh. femeile inteligente <laughs> Și te obișnuit ca ele să-ți cadă la picioare Nu, de ce? Uneori cad eu la picioarele lor De formă, de formă Le sperii cu asta mai mult decât cu orice Dai porunci în genunchi, cum singur ai spus Le potrivești bine, madame Farfara Cati nu avea cultul omului mare Se entuziasma de poziția socială a bărbaților Era o snoapă Vrea să primească omagii, însă nu dădea nimic din sufletul ei De aceea a iubit tot bărbați care îi erau inferiori dar acel Francisco Oster pare să fi fost totuși un om inteligent Nu l-am cunoscut Din câte am auzit vorbindu-se, era un timid da? Există astfel de cazuri când un bărbat voluntar în cariera lui Să fie totuși sfios față de femei Și, la urma urmelor, Oster a fost un om de afaceri Și Cathy s-ar fi potrivit perfect cu el Dar nu o văd pe Cathy trăind azi mm. Aici ai dreptate De numure ar fi fost foarte nefericită era pricepută, răbdătoare, calculată, ce mai ales când era vorba de afacerile ei Dar nu putea trăi decât carentieră Cu acțiuni, moșii, apartamente, grajduri de cai În sfârșit, să-și câștige zilnic existența era o imposibilitate organică pentru ea Asta i-a și măcinat sănătatea Da, o femeie a unei lume apuse Era exuberantă numai în cercurile mondene, unde se râdea din nimicuri Cu ceilalți se purta distantă și plictisită E bine, distantă este și Șerica Băleanu și văd că trăiește... E, e cu totul altceva. Cati nu avea suprafața ei socială. Știindu-se fata lui Nicu Zănoagă, n-avea fără avere îndrăzneală în viață. Poate că, de-ar fi fost mai tânără, Cati putea fi reeducată, nefiind apăsată de prestigiul unui nume. O anume vitalitate, nu-i lipsea. Ioanide, cred că te înșeli. Nu o văd pe Cati muncind în fabrică, or. Știu eu, înflăcărându-se pentru o idee. Oricine arde de o mare pasiune, se poate preface sufletește. Nenorocirea e de a te naște cu sângele înghețat. De definitiv, Ioanide, dumneataia ai fi fost în stare să reduci o femeie cum era Cati. <laughs> <laughs> Dar mi se pare mie că te-ai îndrăgostit de o moartă. <laughs> Știi care e însușirea de căpetenie unui om adevărat? Să fie șarmant, Ioanide. <laughs> nu, Madame Farfara. Să se schimbe în chip neașteptat pentru ochiul superficial, începând o viață nouă. Un om care e compus din mai mulți oameni. Dar să ne întoarcem de unde am plecat, adică de la casa lui Călinescu. Mereu cu romanul în mână, răsfoindu Desigur, nu la întâmplare. Descoperim aici destule detalii care să ne permită a privi casa ca pe un autentic document de istorie literară. Și e de ajuns a porni de la amintita comodă, de la locul unde se află, în odaia paralelă cu biblioteca. Ea primește în față toată lumina ferestre deschise spre grădina cu trandafiri, de unde odinioară se auzea muzica jeturilor de apă din jurul bazinului. Azi acoperit. A fost un vis al romancierului de a-și încânta uzul cu muzica apelor, în plină metropolă. Bazinul Ca și Casa sunt replica în mic, în materie de construcție urbanistică, a planurilor concepute pe dimensiuni copleșitoare de arhitectul Ioanide. Un lac patrulater de kilometri, un larg canal, în fine, ale cărui ape să fie sub comanda a grădinarului. O fântână, de fapt, cu sute de jedouri pulverizate ar însenina sufletele. Dar fântânile, acestea sunt niște instrumente muzicale naturale cu care trebuie să înfiorăm sufletele, să le dăm gânduri celeste. N-avem încă geniul apeductelor și cascadelor. Un loc de recreație este mizerabil fără un concert de ape. Aș aduce acolo unde se poate pe conductă apă în fântâni așezate la distanțe egale, întinzându-se pe câțiva kilometri și căzând în țâșnituri arcuite în șgheaburi de piatră în care s-ar auzi forfota fluidelor cântând în tunete și clocote la picioarele statuilor încolonate la infinit pe deasupra șgheaburilor. Aș face o orchestră de cișmere. Nu ce s-a întâmplat vreodată să te simți așa de plin de viață încât să vrei să cânți. E bine, cam în această stare mă aflu eu. Vreau să-mi fac un instrument muzical, un fel de flaut cu multe găuri. Dar, cum spuneam, odată ajuns la Casa Călinescu, pătrundem de cum deschidem portița în plină atmosfera romanului. Impresia se susține citind cum arată interiorul locuit de soții Ioanide. Plafonul din mari grinzi, de stejar și de scânduri de lemn, putea surprinde pe oricine. Era așa de vast și de sumbru încât părea jos. Pereții erau văruiți și câteva niște rafturi atestau grosimea zidurilor. Masa era ovală și imensă, iar fotolile număr de 12, toate stilului sez, îmbrăcate în obuson veritabil. Deținând din roman asemenea detalii de decorație interioară, avem o surpriză, nu scutită de emoție. În încăperea bibliotecă, din dreapta corpului de casă, din fundul grădinii, ne întâmpină lucrurile ca și știute. De partea cealaltă se află încăperea cu comoda. Iată prima luare de contact în roman în cunoscuta scenă de la Talcioc, cu ceea ce avea să intre în istoria literaturii ca fabulos personaj. Este acel paragraf din roman în care negustoreasa de ocazie, sultana de Mergian, recomandă arhitectului să achiziționeze scrinul, botezat în negru, de un profan care, necunoscându-i valoarea, a ezitat să-l cumpere. Ioanide, da? vreau să-ți arăt o piesă excelentă pentru dumneata. Hai, o cu mine! Na, Uite aici. O, Uite în, asta, sus. în apropierea căruței, era așezată pe zăpadă o comodă lui Sez în lemn de palisandru și cu intarsiaturi în chip de ghirlande din lem de trandafir. Mobila avea trei sertare cu profil curbat și înlocuia obișnuita placă de marmură cu placaș tot din palisandru. Cunoscătorul nu putea rămâne decât surprins de prezența în asemenea mediu pe zăpadă și lângă o căruță, a unei mobile așa de elegante pe picioarele ei subțiri ca de căprioară. Ah, ei, femeie, cât cer pe asta, a? De ce? E, pe scrinul negru? Ha. Zece mii de lei, maică. Nu știu de unde l-are, l-a luat amane de la cineva, niciun caz nu-i al ei. Hei, femeie, ia spune, nu dai comoda cu șase mii, care comodă, mai! scrinul ăsta negru, cum zici dumneata. nu pot, nu o pot gândește, sigură. Păi, dar ce faci cu zece mii de lei azi, maică? Ce faci? Asta e mobilă scumpă. Dar de unde o ai? Ei, o am și eu de unde am. Uite-mă, pior ca asta mi-a trebuit și mie lângă pat. O comodă lui, sezi într-un bordei. Trebuie neapărat să ai pentru ea ca font pe un perete un, un obuson, un ghiordez sau o broderie de buhara. E, ea spune, cum facem să-l scoatem din mână? Ei, n-ai, e, n, -ai, n, -ai. E, n e, îi faci și dumneata, nu? A, dacă n-ai... Amatorul fu contrariat de lipsa cheilor. Bănui se vede că sertarele sunt rupte. Pe el mobila îl interesa ca loc de păstrare. Dezamăgit bătu în retragere și se depărtă câțiva pași cu și săi. Atunci Ioanide scoase din portofel 10.000 de lei și îi mână femei grase fără alte copii. Descrierea mobilei, descoperite de Ioanide soții de Gaitani, corespunde în detalii piesei de lemn roșcat auriu cu intarsii aflate în casa memorială. Ea îl atrage pe vizitatorul avizat, aici, unde are posibilitatea să o admire în voie. Numai fotografiile soților Călinescu, tineri, la ambele capetele plăcii de Palisandru, imprimă nota personală a locului. Altfel, amplasamentul în odaia cu tablouri, pe un perete întreg, având drept fundal un vechi șal indian, sugerează indicațiile ca de ale aceleiași sultana de Mergian. Având în vedere structura romanului, de fapt osuită de micro-romane care alcătuiesc geografia spirituală a unei epoși de tranziție, nu încape îndoială că biografia acestuia nu poate fi stabilită urmărind o unică filieră, pe aceea conținutului mult discutatei comode. Este cazul însă a se accentua, ori de câte ori se ivește prilejul, că geneza aici trebuie căutată și că descoperirea Arhivei reprezintă momentul cheie pentru roman. George Călinescu nu a făcut o taină nici când în jurul Arhivei, din potrivă. El numără piesă cu piesă, relatând întâmplarea descoperirilor. Arhitectul se-ntoarse nu odeaie cu lădiță cu scule Caută, o okay, cheie potrivită, o pilii, o probă Până ce aceasta se învârte în una din broaștere cutiilor Ioanide trase sertarul Atunci un mormânt de hârtii, fotografii, mici calendare Pachete de scrisori legate cu panglică Se rostogolirea pe parchet oh, Uite, asta e Cathy când era mică Care e Cathy, Madame Farfara? Cati Zănoagă, nevasta lui Remus Gavrilcea. a fostă madame Ciocârlan, nu știi? Da, da, da. A murit zilele trecute. De unde ai cumpărat comoda? De la o femeie oarecare, de la Talcioc. Mm -hmm. Bă, nu este cine e. E gazda la care a stat. Cati are un băiețel pe care l-a adoptat prințesa Hangerliu. E făcut cu Hangerliu, nepotosul. Dacă e așa, să-i dau hârtile, pentru că nu, nu, nu. este aici o întreagă corespondență. Nu, uite, să nu faci una ca asta, nu? Nu e neapărat nevoie ca băiatul să știe cu deamănuntul istoria mamei sale. Cati a fost, ca să zic așa, o femeie plină de temperament. Dumnezeu să o ierte. <laughs> uite, uite, uite. Așa a fost Cati de când o știu. Aici cu taică, suni, cu zănoagă. Cred că pe Dunăre... Da, da, la Viena unde se ducea des Fata avea obiceiul, nu știu de la cine moștenit Să sărute pe după gât, sub ureche mm -hmm. Era de o mare calinerie Excepțional de frumoasă n-a fost, dar I-a amețit pe mulți prin nu știu ce Uite, uite, mm -hmm. și aici călari este tot da, da, da, da. În fund se vede o casă mare cu peron Nicu zănoagă se dădea în vânt ca să-și crească fata în lux. Da. După o figură, ipochimenul pare un băcan subțire. No, cam asta a și fost tatăl lor, Ilie. Dar vezi, e curios totuși cum se ridică de repede unii oameni de jos. Nicu, în schimb, a făcut o avere mare cu comerțul la îngro, cu import-export cu șlepurile de grâne. Nu avea nici cea mai mică idee despre ce este lumea În afară de magazinele, de saci și de șlepurile lui Cu toate astea, întrebând pe alții și imitând Făcea lucrurile mai bine decât unul cu experiență De ce nu o ține da. Pentru un bursuc ca el, costum chiar elegant Sunt că l-a comandat la Viena Casele din Galații erau o minune pe din afară arătau destul de modest și comulții, că erau fără etaj. Dar înăuntru, ce anticamera, ce saloane, ce uși mare albe, ce plafoane, ce lustre, ce sufragerie cu masă pentru 24 de persoane, ce paturi cu tablii de pai împletit și polit, cum era moda pe Puri. atunci. No. Eu nu zic că toate astea erau pe un gust grozav, un om ca dumneata de pildă ar fi sărit în sus. Nici o piesă nu ar fi mers la muzeu da, în, Într-un cuvânt Zenoag al tale, era un parvenit cu instinct da. Instinctul lui consta într-aceea că întreba pe alții mai culti. Da. Betty n-a fost o femeie cultă Betty, asta, asta cine era? Nevastă s-a Aha. Betty a învățat la călugărițe și a prins o franceză curentă În fine, Cathy la fel cel mai neînsemnat bilet pe care și-l scrieau Era în franțezești Cu asta au pătruns să știi Una e să zici, ai dreptate și alta atia însevre. <laughs> Cati și-a făcut sală de muzică Cu două piane, harfă Și dădea cu prietenii ei sărate muzicale La care îl invitau și pe Nicu noagă. El ședea cum îl vezi aici Mic bondoc cu mâinile pe pântece Și învârtea de moțăind Însă mereu râzând mulțumit Tati, întreba, Cati, îți place Mozart? Mm? Place, place, fetițul, de înainte, răspundea că su <laughs> Uite și pe Gigi, era drăguț când era mic Nu-i vorba, n-a fost el urât nici mai târziu De aceea toți îi ziceau Gigi a Ciocârlan. Da, de cine vorbești? De ministru plenipotențiar, frate, Ciocârlan Primul bărbat al Caterinei Cred că știi cum a făcut cariera? Nu Educația primită de mic i-a slujit și era frumos Încolo cam Da, Dar dacă știi să vânezi de mic copil Și să mergi călare Să joși tenis și bridge, Faci carieră Iubită doamnă farfara Mi-ai făcut un istoric subcin Și o topografie Cu care sper să pot descifra Hârtiile scrinului meu Te las Când ai vreo dificultate Îți dau la dispoziție Mulțumesc de vreme literatura de specialitate nu a acordat paragrafului adevăratul său înțeles, încercând să dea felurite interpretări, realității atât de simplu și de limpede dezvăluite de romancier. Luată în considerare, enumerarea arhivei a fost acceptată ca figură de stil, frecventă în romanul epistolar al secolului al XVIII-lea. Descoperirea scrinului a fost pusă pe seama unei scene din misterii de Parisului de Su Scriitorul francez prin tipul romanului de senzație pe care l-a frecventat cu ecoul la noi în secolul trecut, l-a preocupat un timp, e drept și pe Călinescu. El a și experimentat genul în misterile castelului din Tristenburg și în fata răpită. Dar atât în unul din fragmentele de roman cât și în celălalt, s-a limitat să inventarieze procedeile clasice ale genului printre posibile ecuri, a fost citat și numele lui Caragiale. Tot Călinescu însă este cel care spune lucrurilor pe nume. Printre manuscrisele sale se păstrează următoarea însemnare. Fapt este că autorul însuși a găsit de cumpărat un astfel de scrim exact în condițiile din roman, de unde a și imaginat intriga generală, găsind în el documente dintre cele mai paradoxale pe care le va oferi într-o zi unui muzeu literar. Documentele din arhivă, odată consultate, le-a rânduit în funcție de semnificația conținutului lor pentru roman și le-a intitulat Documentație materială cu personaje imaginare. În legătură cu această documentație materială, am trăit o experiență fără egal. În data după moartea scriitorului, sosia fostului nostru director de institut și profesor, ne-a încredințat unei colege și mie Arhiva personală a lui George Călinescu, cerându-ne să punem ordine în manuscriște și să înregistrăm cărțile din bibliotecă. După un timp am continuat munca singură, citind filă cu filă, notând mi particularitățile într-un caiet, mi-am dat curând seama că unele se detașează și formează un corp cu individualitate proprie, un fel de scrim negru în altă versiune, oricum vizibil material brut, neprelucrat când, nedumerite după tot ce știam că se opinase despre originea romanului, mi-am expus concluziile soției scriitorului. aceasta confirmându-mi le, mi-a pus dosarul brudușit în brațe, încurajându-mă să meditez asupra conținutului său. La ce lecție extraordinară de istorie literare și de creație asistam, fiind pusă în situația să confrunt mereu romanul cu dosarul, cu publicațiile epocii și, în ultimă instanță, cu casa și cu tot ce ține de ea. Parcă treiam ședințele de lucru din institut, când directorul nostru, punând documentele pe masă, cum îi plăcea să spună, ne implica, cercetător de toate vârstele, la redactarea atâtor monografii de scriitori, Filimon, Alexandrescu, Minorca, grandea Leca, Săulescu și alții. Parcurgerea dosarului a reușit să mă convingă de un adevăr la care nu mă gândisem până atunci, că documentația de acolo Dezvăluie pasiunea cercetătorului, că cel ce s-a străduit să o deșifreze era atât de implicat în faptele de istorie literară, încât a lucrat la roman cu metoda istoricului literar. Iar monografiile de scriitor, cât și istoria literaturii de la origini până în prezent, multe din capitolele sale, se dovedesc a fi fost concepute cu maestria romancierului. Să cotesc al laboratorului său de creație, articolul Perfecțiunea în artă din Contemporanul, în chiar anul apariției romanului Scrinul Negru. Creația este o clarificare a unei ordine întrevăzută în natură. Este natura raționalizată, devenită inteligibilă și exemplară. Ceea ce te izbește într-o adevărată operă de artă este claritatea ei globală, unită însă cu impresia spontaneității. Iată detaliat cuprinsul mapelor enumerat cu exactitate, dar expeditiv, în finalul de capitol citat. Correspondența compusă din trei mari compartimente. Dialogul afectiv dintre o femeie și cei doi soți ei urmează corespondența diversă. De familie, scrisori oficiale, corespondență de afaceri între avocații antrenați într-un proces de succesiune. Mai înregistrăm două jurnale cu însemnări intime aparținând uneia și aceleași persoane, la vârste diferite. Acte oficiale, acte personale, pe de o parte, iar pe de alta, facturi, chitanțe, aderințe, contracte. Majoritatea sunt originale. Un plic este însesat cu acțiuni bancare, altul cu fotografii. Un pachet conține corespondență de afaceri emisă de persoane particulare. Unele provin însă de la instituții publice, dintre 1934 și 1936. Acte din fondul Ministerului Afacerilor Străine din 1937. Tăieturi din ziare, îndeosebi rubricile privind viața diplomatică și scandalurile mondene, invitații cartonate cu inscripții și embleme în relief, bilete de tren, de vapor, o poliță de asigurare pentru transportul cu transatlanticul. Pe scurt, Existența unor oameni pe o perioadă de aproximativ 30 de ani. Acesta este materialul brut. Asupra lui a întârziat George Călinescu, scoțându-și note pe fișe. Se păstrează 56 de pagini de asemenea însemnări. Dintre ele, 24 cuprind extrase după corespondența și actele găsite. Unele, ca în cazul procesului de succesiune, sunt acoperite pe toată suprafața cu detalii din deciziile curții de apel, cu formule specifice tribunalelor, cu mișcarea banilor în achitarea datorilor. Pentru corespondența dintre anii 1941-1942, scriitorul nu își refuză nimic din ce poate să asigure o imagine necontrafăcută despre aspectul vieții cazone din spatele frontului. Meditând asupra corespondenței din timpul războiului, el o clasifică peremptoriu. Scrisori anodine, sub ele trebuie să se ascundă fapte teribile privite birocratic. Alte 32 de file pun la dispoziția cercetătorului spectacolul lumii unei cărți strâns ca într-un caiet de regie. Acest grup de fișe cuprind exersări pe marginea documentului. Încercări de a discerne din masa de informații elementul revelator și pregnant. Sunt fișele complicate cu desene, sistematizate în planuri, echilibrate pe teme mari, multiplicate prin variante, construite din fraze rotunde, ori de propoziție. Iată, de exemplu, răspunsul lui unei interpelări răuvoitoare. Nu sunt un Michelangelo, dar aș vrea să fiu. Sunt cuvinte adăugate cu creionul, ca din întâmplare pe fișa cu caracterizări ale altor personaje. Sub aș vrea, George Călinescu scrie visez. În cele din urmă, ținând seama de zeflemeaua întrebării și tonul sec al răspunsului, optează în roman pentru aș vrea. Ascultă, amice, eu da. vreau să greșesc. Numai greșind pot să construiesc. A trăi nu e necesar. A construi e necesar A, ah, ești paradoxal Aș fi vrut să fiu arhitect, sculptor și pictor Să ridic San Lorenzo și să împodobesc cu sculpturile medicilor Ca să realizez armonios sinteza artelor în arhitectură Ah, dar ce crezi că ești, Michelangelo? Nu sunt, dar aș vrea să fiu Nu uita că arta este ideologie concretă Că totul se învârtește în jurul eficacității cu care este reprezentată ideea Cele din al doilea grup reprezintă zona gravă a biografiei scrinului negru, punctul de demarcație dintre ceea ce am numit materia netravesită a mapelor de sertarele comodii și materia esențială pentru saltul în ficțiune. De exemplu, listele de nume, la fel genealogile, care transcriu cu minuție de savant în cârngătura complicatelor relații de familie, detectabile în cuprinsul romanului. Mania de a face spițe genealogice nu era numai a doamnei valsamachii farfara. Toată această lume prăbușită pe neașteptate își căuta ascendența cu religiozitate și simpli pensionari, de aspectul cel mai mic brugheț cu putință, puneau pe hârtie, slujindu-se de linii și creioane colorate, arborescențe uluitoare, întocmindu-și arbor de familie, scoțând de la arhivele statului copii de pe acte de stare civilă. îmi evocă pe istoricul literar pasionat de documentele de la Arhivele Statului și textul este elorvent. De asemenea, din fondul manuscrisilor de Biblioteca Academiei, nesecat izvor de informație pentru monografiile scritorilor noștri. De asemenea, pe cercetătorul neobosit să cunoască pulsul epocii direct din ziarele timpului, ori din culoarea acestuia. Și aici țin să subliniez suculența imaginilor călineștiene la formularea cărora scritorul s-a sprijinit adesea pe informațiile seci ale coloanelor din monitorul oficial. Întâlnind foile pe care sunt creonate echipurile personajelor din roman, bărbați și femei, fiecare cu particularitățile care mi făceau ușor de recunoscut, mi-am amintit cum în timpul ședințelor de lucru de institut, când un cercetător își citeau lucrare sau chiar la Academie la ședințele secției de literatură, George Călinescu desena mereu, Fragmente de chipuri, o expresie, profilul siluete. Era desigur exercițiul său, căutarea sa. Având nevoie de personaje pentru roman, le căuta privind pretutindeni. După ce a ajuns să se edifice asupra unora, abia atunci îi găsim însemnările prin care îi întrezerea proiectându-se în carte. Eroi pozitivi de complicat în acțiuni eroice. Eroi îndoindu-se de cauza lor. Fiecare erou trebuie să aibă mica sa dramă în care să se desfășoare tot caracterul său complex. Definiție la fiecare și să participe cu acest fond psihic la acțiunea generală, a se defini prin sinonimii. Și siluetele clădirilor pe care le-am găsit desenate pe fișe în creion ori întărite cu penița tocului rezervor au fost, după câte mi-am dat seama, gândite și tratate ca personaje. Fiecare și are problemele sale, semnificațiile sale, locul bine definit pe pagina de roman. Altele sunt meditațiile prin desen asupra unui spațiu necunoscut, altele monumentele zvelte, după modelul partenonului și al proprii leilor, din perioada vântată a lui Anide. Să ridicăm fabrici și locuințe, dar să le facem frumoase ca domul din Milano și ca palatul din Versailles. Coloanele uriașe, pilaștri, cupolele, înalță sufletele și le dau avânt în munca din urmă. O colonadă de gândul mărețe ca și o pădure seculară, ori ca o cataractă. și ne înregistrează febra căutării, bucuria descoperirii unui amănunt nesperat, neliniștea de a nu pierde o idee, continua nevoie de certitudinea lui George Călinescu, reacția lui spontană față de anume situații, continuitatea unei idei. Esența realismului, articol din 1960, anul apariției primei ediții a Scrinului Negru, teoretizează demonstrația cuprinsă în fișe. Unica cheie posibilă e aceea care descoperă câteva orientări subiective fundamentale la scriitor. Acesta însă, observând obiectiv realitatea, le reia mereu în alte ipoteze concrete, creind eroi independenți de fondul său liric, trăind de sine stătător. Eroii care stau în picioare prin propriile lor puteri nu sunt reductibili la autor, ci explicabili prin mediul care le-a dat naștere. Un autor total obiectiv, care adică ar culege numai date din realitatea obiectivă, fără a pune nicio picătură din realitatea subiectului său, adică a fondului său liric, ar face o operă seacă de documentarist, iar nu o operă realistă. Experiența oferă documentul. Creatorul pune viața. După ce am pus ordine în conținutul mapelor, m-am încumetat să abordez complicatul proces de transformare a documentului de viață în operă de artă. Încercare dificilă, atât prin dimensiune, dar și mai profund, prin complexitatea implicațiilor la care obligă asemenea cercetare. Beneficiem de un document unic în felul său, deoarece surprinde plenar geneza operei, de la documentul brut, la preducrările succesive ale scriitorului, până la transformarea în operă, mai exact, până la opera propuzisă. Exercițiul a presupus sistematizarea procedurilor călineștiene în mânuirea documentelor. Mi-am permis astfel să disting patru etape în trecerea de la simpla înregistrare a unor paragrafe detașate direct, prin textul autentic, la arhitectura complicată a vieții. Am reușit să-mi țintească mereu atenția asupra modului cum se interferează complementar interesele și ambițiile oamenilor într-un moment dat al existenței lor, cu pregnanța observației și virulența reconstituirilor călineșiene, cu alternările de comedie polifonică între grav și ironic fabulos. În prima etapă, Romancierul se subordonează până într-atâta documentului, încât îl transcrie între ghilimele orculite cu litere cursive. Ceea ce caracterizează a doua etapă este combinarea documentelor și înglobarea lor în textul romanului, după ce, cu un deosebit scrupul de exactitate, scriitorul a extras esența. Procedeul este folosit pentru portretele lui Remus Gavrilcea pe front, pentru portretele, a o serie de ofițeri și pentru scenele care surprind de gringolada lui Gigi Ciocârlan, boala și sfârșitul Catiei. Îl vom exemplifica prin scrisoarea pe care Cati o trimite mamei sale, adevărat reportaj asupra nunții dintre descendenta unei vechi familii din elita Bucureștilor, de odinioară, și comandantul centurionilor. După confruntarea cu piesele dosarului, apare limpede că scrisoarea se sprijină pe textele combinate ale altor două trimise de modelul personajului soțului pe front. Extrasele de pe fișă dau posibilitatea cercetătorului să asiste la trecerea documentului prin filtrul particular al romancerului. Puiul meu iubit! Am fost cu Lizica și Jean Otulescu la nunta lui Costi Brancovin, cu Marina Știrbei la Mogoșoaia la principesa Bibescu a fost ceva neînchipui de frumos, adevărat o nuntă domnească. Ce păcat că n-ai fost și tu aici. Eu am avut rochia cea mai frumoasă și am avut foarte mult succes. Viitoarea mea scrisoare va fi lungă de tot. Ce să-ți spui, puiul meu? Era o priveliște de vis. De la intrare și până la castel, cam un kilometru de drum, în mijlocul unui parc secular, pe dreapta și pe stânga aleii pe unde soseau invitații, unul lângă altul stăteau țăranii cu făcliile aprinse în mână. Nu-ți poți închipui, puișor, ce frumos era! Eu, puișorul meu, eram tare bine în seara aceea. Aveam o roche minunată de jersey roz, un roz neînchipui de frumos și am avut mult, mult succes... Demetri Sturza a spus că parcă era un trandafir. Mami șerii! Pe tot parcursul aleii, pe unde soseau invitații cu mașinile, și deau tinerii în uniforme ca cu făcli aprinse în mână. În dreptul peronului când coborai din mașină, Trecei printr-un fel de gardă de onoare din două luni șiruri de centurioni cu mâinile ridicate în sus. Eu eram tare bine. Aveam o roche minunată din jersey roz, un roz neînchipuit de frumos. Gaitani mi-a spus, Doamnă, vă felicit din toată inima, sunteți superbă, semănați cu un trandafir. După ce am încercat să mă familiarizez cu aceste două modalități de prelucrare a documentului prin lectură paralelă a componentului sagului și a paginii de roman, sunt în măsură să corelez aplicările practice cu textele teoretice ale lui Călinescu. Unul din 1932, an care precede Cartea Nunții, în care presupun că își însemna rezultatele experiențelor de începător în tehnica romanului. Arta romanului este puterea de a te lăsa de fapte intuindu-le semnificația internă și ordonându-le după mișcarea lor lăuntrică. Al doilea, din 1957, înserează concluziile romancierului după experiența scrinului negru. Romanul modern studiază omul comun și face anatomie și clasificație, întemeindu-se exclusiv pe concret și scoțându-și specimenele din viața diurnă. Odată cu etapa a treia, prin metamorfozarea documentului, procedeul călineștian câștigă în adâncime. Romancierul dilată constructiv, proiectează în imaginar, caracterizându-se prin frenezia imaginii vizuale și prin forța de pătrundere a sufletului omenesc. Reținem din multele scene care își trag seva din scrisori, jurnalele de însemnări intime, din testamente, un scurt episod din capitolul al 12-lea, de un spectaculos dens, remarcabil prin efectele de regie. Sunt antrenate trei personaje, Cati, mareșalul palatului Cornescu și Carol al ii lea căruia soția ministrului învinuit de neglijență îi aduce în dar o cutie cu trabucuri. Am o rugăminte, domnule Mareșal Gigi m-a însărcinat să ofer maestății sale un dar Și anume o cutie mare cu trabucuri argentiniene ah. El s-o cotește cu un asemenea cadou simplu E mai nimerit și mai discret. Ce ziceți? Eu am avut rochia cea mai frumoasă Și am avut foarte mult succes Viitoarea mea scrisoare va fi lungă de tot Ce să-ți spui, puiul meu? Era o priveliște de vis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 Am o rugăminte, domnule Mareșal Do. Gigi m-a însărcinat să ofer mai esteții sale un dar, și anume o cutie mare cu trabucuri argentiniene. Oh. El să o cotește cu un asemenea cadou, simplu, e mai nimerit și mai discret. Ce ziceți? <hă>, nu greșește. Mai sale îi plac trabucurile exotice. Eu sunt sigur că le va primi cu mare plăcere. Dar ați putea preda totodată regelui. Și acest memoriu? V voi încerca Desigur, desigur Desigur că voi încerca După câteva zile Mareșalul Cornescu împărtă și Catiei rezultatul Succes de plin, speranțe mari Maestatea sa a binevoit a examina cu atenție cutia A scos un trabuc pe care am avut deosebită onoare să-i la da. Și l-a fumat cu voluptate declarând că îl săpătește printre cele mai bune trabucuri pe care le-a fumat vreodată e, asta... Memoriul l-a luat, l-a da. răsfuit și l-a pus pe birou. A spus ceva? Nu, nu, nu, nu. N-a spus, dar a făcut rotocoale de fum prin aer satisfacut. Ascultă, ascultă un om bătrân ca mine. Asta e mult, foarte, foarte mult, foarte mult. E liniștită. Dacă mai prind câte ceva, îți voi comunica. Oricâtă substanța a fi extras romancierul din arhivă, semnul de egalitate nu poate fi pus nicăieri. Respectându-și opiniile despre arta romanului, George Călinescu demonstrează, prin paginile romanului Scrinul Negru, că trăsătura de universală umanitate se sprijină pe fondul solid, documentar, pe care viața îl oferă din abundență. Viața operei de artă reprezintă un absolut. Valabil a spațial și atemporal. Însă ca să ajungi pe promontoriul de unde să zărești viața în universalitatea ei, trebuie să te urci pe treptele evenimentelor. Observațiile aparțin anului 1945 și sunt cuprinse într-un articol intitulat Arta și Lumea. Din momentul în care George Călinescu introduce ca un detaliu de regie în ansamblul de piatră al conacului de la via obținută de Cati prin proces, precizarea privind construcția beciului cu patru brațe de câte 20 de metri fiecare propagând un huiet sinistru atunci când strigai, tot ceea ce fusese până atunci ceremonios și simetric legat de document se umple deodată de o insolită învălmășeală de sunete. Romancierul a trecut de stadiul când mai mult sau mai puțin a animat piesele arhivei. El schimbă, deci, pentru a patra oară procedeul și animă scena minuțios pregătită pe datele dosarului de succesiune. George Călinescu realizează cortegiul carnavalesc și totuși grav din sala de tribunal. punctează deosebirea dintre repetarea în gol de către funcționarii tribunalului a unor ceremonii devenite indiferente prin rutină și participarea afectivă a celor în cauză, mânați de interese și ambiții. Fia celor aflați în sală, ca observatori, captați de revelațiile posibile ale scandalului. Sala tribunalului era impunătoare. Coridorul, însă, împestrițat cu lume de tot soiul, țara, mici, negustori, samsari, putea asudoarea pește-sarat și a tot un presat. Cati tresări când, printre staționarii pe coridor, trase prin aerul fetid o dâră paradisiacă de parfum de violete, pe care o aduse până în sala de ședințe. De la -a început strigările legiuite. Prețul vânzării imobilului stabilit de experți este de 2 milioane. Oferă cineva mai mult? Și dai naiba să oferteze ca să grebată de datorii, pasivul e mai mare decât activul. Mă mier, mă mier de ce am mai cerut partașul? După a strigare licitația relicitația se amână. Cornelia, ce isprav ai făcut dacă ai împiedicat-o pe Cati să concureze? Mai bine am lucrat acolo cu ea. Să găsim un ofert tan solid, e foarte pricepută. Te credeam în străinătate, Fred. Am venit pentru câteva zile în concediu să mă ocup de situația bietei Cornelia. Înțelegi, e singură, cu grijă a doi copii... Da, nici eu nu stau mai bine. A, dacă ai fi vrut, ai fi fost regina ambasadelor. E superbă. Negru te plinde de minune, dar, Cathy, dragă, dragoste cu Sila nu se poate. Putem, în schimb, să fim prieteni. În fond, suntem legați sufletești, avem interese comune. Și care-ți de afacerea cu licitația la? Nu se prezintă nimeni după când te-am văzut. Ar trebui o persoană cu influență, nu? Numai tu, Katia, ai fi în stare să dai lovitura cu puterea ta de seducție. <laughs> Noi că nu pricep nimic în afacerea asta. Sunt nenorocită că am pierdut pe tata la care ținam atât de mult. Și am sperat să pot salva măcar acest camin în care am copilărit. Dar după, imposibil, imposibil, totul e încurcat, eu n-am niciun ban pentru mine. Da. necum cum să plătesc garanția. Faceți cum crezi. Atunci, de ce ai venit la licitație? Da, voi, de ce ați venit? Oh, din simplă curiozitate. Să vedem dacă sunt oferte avantajoase. Ce urmărește individul? E deșteaptă foc și ar face minuni în diplomație. Rânesc. La întâia strigare, în toamnă, Cathy oferi prețul rectificat de 500 de de lei. Cine dă mai mult? Ofer 520.000! Ofer 550.000! Ofer 600.000! 700.000! 800.000! 900.000! Un milion! Un milion! Cine dă mai mult? Un milion de mii! Oferă cineva mai mult? Un milion de O dată! De două ori! De trei ori! Imobilul se-a judecat provizoriu pentru 1.200.000 de lei ofertantei Ecaterina Zănoagă. Pentru <gri> ce vrea să ia casa cu un preț așa de mare? Da, e, pentru că îmi închipui, sper să obține credit pe termen lung, a. obținând între timp venit din imobil. Dar a, aș putea să fac și eu asta, să știi. Be la judecarea definitivă Cornelia oferi 1.250.000. Cathy de 1.300.000, puțin îndoită. Cornelia pronunță pierită suma de 1.400.000. Cine de mai mult? Două milioane. Să vedem de unde o să scoate-i la banii să plătească. Doar dacă nu-i da amantul ei, ceea ce e foarte probabil. Dar cati nu plăti. Avocatul solicită tribunalului dreptul de a fi scutită de depunerea prețului, întrucât că acesta este echivalent cu o treime din activul succesiunii în care clienta ca moștenitoare are o parte, fiind de fapt coproprietară și reclamă punerea în posesie. Dacă știam, supralicitam la nemurire până luam casa. Pe urmă speculam lichidând treptat datoriile. Catia Restofă. Bravo ei! Cuvintele lui Călinescu, în adevărul literar și artistic din 1936, comentând o întâmplare din Capitală, o întâmplare se vede tragică. Conținutul arhivei, privit din perspectiva romanului, constituie o mărturie a modului cum autorul romanului Scrinul Negru reinventează lumea. Decăderea lentă a personajului principal feminin din roman, pentru care George Călinescu a corelat efectul bolii de cancer, cu transformările economice și sociale, este ilustrată prin scurte scene expresive pentru calitatea umană a acestuia și atmosfera epocii în care procesul de destrămării se desfășoară lent, dar sigur. Sunt scenele când Catei își vinde lucrurile. Da, puteți să încălțați! Oh, sunt super. Dar totuși par... Parcă mă supăre ceva glodos spre vârful deget. Oh, imposibil. De altfel se poartă pe piciorul gol. Dați-mi voie să văd. Oh, nisip? A, ah, da. Am purtat aceste sandale de câteva ori la Biariț, de unde le-am și cumpărat. Uh -huh. Mi-a intrat puțin nisip de pe plajă. asta e tot. Cum? Acest nisip este de la Biariț? Da. A, oh. oh, mie, acești pantofi mi-ar plăcea. Dar de ce sunt așa de decolorați la vârf? O să-i dați la un bun lustragiu și petele dispar îndată. M-au udat valurile Oceanului Pacific când am fost la Val Paraizo, în Chile. Cum, dumneata, ai văzut Pacificul? Da. ce dorea să atingă încă din 1932, adică să poată struni contemplația în jurul faptului și să proiecteze ziua în eternitate, ridicând-o la valoare de simbol, autorul scrinului negru va izbuti, aducând în scenă pe reprezentanții protipendadei și câțiva intelectuali, vizitatorii constanți ai bundei. Când ei o conduc pe ultimul drum, sunt atenți mai ales la constituirea convoiului mortuar obstinați în protocol și implicit în convențiile de castă. George Călinescu a vrut să creeze tipuri și a realizat un grup semnificativ. Conform teoriilor sale asupra ruperii relațiilor zilnice, pentru a pune în lumină sensul moral al situațiilor, apelează la ceea ce numește în studiul despre Tolstoi procedeul tehnic clasic al marului creator, de care depinde însuși realismul său. Mușchii Michelangelești sunt ca niște funii de corabie, capul lui Hercul o nucă pusă pe umer de stâncă. Figurile lui El Greco sunt văzute ca în lumina a zeci de lumânări aprinse sau printr-o vitrină cu apă alungite, asimetrice, tremurate. Ce înseamnă astfel media statistică? O abstracție. Cine poartă un nas statistic, rezultat din împărțirea totalului la numărul componentelor. Realitatea este de formă disproporționată, singulară. Și geniul are această putere de a privi în față particularul, gravit de universalitate, în vreme ce omul comun vede abstracții. Omul comun este un aparat de fotografiat ce nu reține culorile văzând totul în fumuriu și care, intrând în panică de roșu sau de galben, declară că sunt semne de formalism. Aceeași intenție de a proiecta ziua în eternitate, conferindu-i valoare de simbol, este realizată în paginile despre anul 1940 și despre războiul hitlerist. Corespondența dintre Cati și colonelul Remus Gavrilcea deschide perspectiva asupra războiului din punctul de vedere al unor profitori. Cati, scumpă, coniacul tău a făcut senzații. Am invitat pe toți camarazii și pe germani și le-am dat câte puțin. E așa de tare și vechi încât parcă ne ieșea fum din gură. Vinul și șampania le-am rezervat pentru o petrecere viitoare. În prima seară de Crăciun am avut la popotă iarăși o masă la care au fost invitați ofițeri nemți și italieni de către mine. Perspectivele asupra războiului se redimensionează pe măsură ce aceste scrisori, cele fictive, sunt dublate de comentariile scriitorului. De altfel, multe scene pot fi privite ca scene comentariu, realiste și totuși clocotind de sentimentele și resentimentele romancerului. Dintre ele, destule nu au suport în documentația materială. Smulgerea blânurilor de la deportați, petrecerile în atmosfera de coșmar a lagărilor naziste, sinistra jovialitatea centurionilor, exacerbarea individualismului la colonelul Vaxen, asemenea scene în ciuda ficțiunii, își impun caracterul de documente de epocă. La fel se întâmplă cu articolele publicate de George Călinescu în 1939, Frigmania și Bovenia, Vechiul continent Europa, Cerc Cercvițios, Tristus, Trista, Tristenburg și altele. Iată finalul panfletului politic Frigmania, în care se exprimă răspicat atitudinea antinazistă a autorului. Toate noroadele se luptau cu înverșunare cu Frigmania, fiindcă aceștia cei din tâi îi atacau. Legea patriotică a frigmaniei hotărea că frigmanii trebuie să lupte mereu, până ce toată lumea să devină patrie. Oriunde punea piciorul frigmanul, locul devenea patria lui și, de aceea toți căutau să împingă cât mai departe granițele țării prin lupte și prin activitatea procreatoare a mamelor. Pentru că frigmanii aveau un mare grad simțul patriei lor, dar nu și pe acel al patriei autor. În afară de ceea ce a numit documentație materială, George Călinescu s-a mai folosit de o vastă informație adunată în decursul anilor pe teme de arhitectură, arte frumoase, teatru, cât și observații directe asupra oamenilor, texte risipite în periodicile vremii, în chip de articole, note, cronice ale misantropului și ale optimistului. Nu odată detalii din roman se regăsesc anticipate ca acente, ca frânturi de viziune în coloanele ziarilor între 1932 și 1959, ecoul, lumea, națiunea și a revistelor adevărul literar și artistic, jurnalul literar, contemporanul. Din substanța unui articol de ziar, economia gratuitului apărut în ecoul din 1944, este posibil să se fi dezvoltat capitolul în care Ioanide expune machetele unor construcții într-un spirit îndrăsneț Micile studii din roman care urmăresc efectul artelor asupra omului, efectul muzicii asupra secretarilor Ianide Ioanide și a țăranilor, efectul dansului asupra muncitorilor și a balerinei cucli pot fi ca explicare și aplicare în practică a teoriei că arta are o inepuizabilă forță constructivă și modelatoare. Punem sinfonia nouă dimineața, la prânz sau seara, de sunt voios sau îndurerat, în uzină unde duduie motoarele, la mare unde valurile se izbesc de dig, și eu, om din mulțime, voi fi transfigurat, voi simți că viața este un act solemn, ceva depășind existența empirică și singulară a fiecăruia dintre noi. de transigurare a scriitorului urmează să spună cuvântul, în așa fel încât totul să fie răsturnat și să ia în roman alte dimensiuni și alte direcții decât în realitate. Arta lui George Călinescu este de a scoate din textul arid o lume agitată pe o scenă imprevizibilă, romancierul circulând netravestit pe această scenă, după modelul teatrului modern, pentru ca printr-o indicație de regie de tipul Părțile se prezentare la proces pline de o nervozitate comprimată, să marcheze cu o notă apăsat personală desfășurarea spectacolului. Ați ascultat biografia unei capodopere, Scrinul negru, scenariu de Cornelia Ștefănescu. Au interpretat Mircea Albulescu, Gina Patrici, Ion Marinescu, Mircea Șeptilici, Iliana Stana Ionescu, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, Dinu Anculescu, Ruxandra Sireteanu, Elena Nica, Victoria Dobre, Victor Strengaru, Alfredemetriu, Janista Farache, Candit Stoica, Violeta Berbiuc, Ilana Șerban, Ionus Dogaru. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Nagoie, regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu, regia artistică, Dan Puican.